Já vás vítám na dalším srazu Frontendistů. Dneska se budeme bavit o velice ožahovém tématu, které se spoustu webařů rozděluje, právě proto jsme ho zvolili. Budeme si povídat o Photoshopu, o Fireworks a o dalších grafických editorech a jejich roli ve web designu. Na začátek se vás zeptám, taková jako hnedka rozdělující otázka. Kdo z vás nesnáší Photoshop? Zvedněte ruku. Super. Není vás až tak dost? Myslel jsem, že vás zvedne ruku asi tak 80%. Vy ostatní máte rádi Photoshop, i když omelem kliknete na otevřít v aplikaci Bridge? Asi jo. Tak dobrý. Díky, že jste přišli. Máme tady tři řečníky. Uh, směle, směle se hlašte všichni, uh, kdo máte nějaký dotaz, tak uh, já mezi váma budu běhat a dávat vám mikrofon. Já mám jenom rychlou otázku. Když budeme nahrazovat Photoshop něčím jiným, nebude pak problém, že když budu freelance frontend vývojář, že budu muset umět pracovat a mít koupený sketch já nevím, a Illustrator, Fireworks a tak dále. Teď vlastně pokud, pokud jako teď je industry standard Photoshop, pokud já jsem frontendělák a mám Photoshop a nikdo mi pošle v něčem jiným, tak já můžu říct, ale s tím jako neumím, dělat to v něčem standardním. <laughs> ne, nebude by tady ta rozstříštěnost mít tady ten efekt, že to pak bude problém pro ty vývojáře s tím pracovat. Takže ve firmě to je něco jiného, ve firmu to bude asi horší, ne? To je zajímavý dotaz, dík. Třeba my tohleto jsme přesně řešili u nás Good Data, kdy se Photoshop nahrazoval sketchem. Většina materiálu nějakých grafických byla právě v PSD. Měli jsme tam nějaký ty elementy, tlačítka, dialogy, typografii rozdělenou, aby jsme to mohli snadno používat. A byl to docela problém. Já se přiznám, nejsem si jistý, jestli sketch náhodou neumí otvírat PSD. Nejsem si jistý tak tady to neumí. A tak si jsem jistý tím, že jsme to museli všechny ty elementy předělat do skeče. Takže, <laughs> takže to byla docela práce. Tak jinak jako s tímhle s tím nemám moc zkušeností, tak věřím, že řeknu asi víc kluci. Ale u nás to zabralo nějaký čas si celou tu knihovnu předělat. No, v tom, v tom kodérmu fakt nezávidím, protože aby museli pokryt vlastně třeba pět programů, tak na to musí třeba vydělávat dva roky, tak to asi moc jako nefunguje. Ale kodeři jsou kluci šikovní a oni to nějak tak vždycky jako zvládnou. Už ku mně se moc líbí tvůj přístup. Skvěle to koreluje s tou spoluprací, jak jsem tam zmiňoval na konci. No, e, může to být trochu problém, když freelancer. E, nicméně i jako freelancer můžu říct, že, že s tím potíže nemáme, protože v týmu jsme se rozhodli, už před časem, po té, co Adobe zařízlo, jaksi krabicové verze produktů, tak jsme se rozhodli pro Creative Cloud, máme předplatné a tím pádem k dispozici všechny programy, co Adobe kdy vydalo, vyrobilo v aktuálních verzích. Což je výhoda. Samozřejmě se sketchem na nás ještě nikdo nepřišel, ale byl bych asi rád, aby přišel, protože, protože je to program, o kterém slýchám čím dál víc. A je možné, že třeba se časem dostane i mezi naše workflow. Takže tak. Prýma, další dotaz? No, jestli si myslíte, že třeba Avocode by byl řešení tady nebo odpovědí na tuhle otázku, když to umí otevřít soubory z Photoshopu, ze Sketch, aby to mělo umět do budoucna, mělo by to být multiplatformní, či kdyby to umělo více těch grafických programů, otevřít pro toho kodéra a poskytnou mu to nějaké informace. Navíc, jestli by to bylo dostatečné. Průžu, že mikrofon si nechal mazaně u sebe. S tím zkušenost nemám, ale zní to, zní to dost zajímavě a to by řešením být asi mohlo. Ale jak říkám, ne, ne, neskoušel jsem. Já bych řekl, že Avocode je takovou, zdá se být spásou pro designéry, kteří jsou ochotní v tom Photoshopu jako pořád dělat. Ale vlastně já, když mám trošku tak jako přirozený už odpor k Photoshopu, tak se trošku bojím, že mě ten samotný avokout jako k tomu nepřemluví. Ale jako je to dobrý můstek mezi grafikem a kodérem, to určitě. To určitě, v tom je, v tom je vlastně jeho výhoda. Jo? Super. Musím se vzdělávat určitě. Mě jenom teďka napadlo, já Avocout, ne, nebo jak to říká, to příliš neznám, oni to u nás zkoušeli spíš jiní designéři. Mě jenom jako teďka napadlo, a když hledáme nějaký můstek mezi designérem a front-end co třeba CSS Head, ten byl přece vymyšlený na to, aby mohl exportovat ty... Je to spod stejných. A že se třeba tohle se nepoužívá, když jsem o tom čet, já jsem... Ono je to jenom na Maca, ne? A já, když jsem předtím neměl meka, a ještě jsem si třeba udržoval nějaký koderský znalosti, tak jsem to viděl... Viděl jsem to jako obrovskou spásu, že najednou... Kluci, kodéři dostanou, dostanou PSDčko a nebudou s tím muset nic dělat, proženou to tímhle tím softvarem a on to vyplivne nějaký hezký CSS, který oni si můžou nějak pošolichat. Já nevím, jak to úplně funguje. Jo. Já ještě vstoupím do diskuze, my máme štěstí, že tady je s náma Petr Brzek, který Avocode dělá, takže já jsem si dovolil udělat výjimku a pozvat tady ještě Petra do panelovky, aby on na ten dotaz odpověděl. Jo, takže čau. Já děkuji za skvělý dotaz. Ten, kdo se tady zeptal, tak dostane licenci úplně zdarma. Kdo by ji chtěl dále, tak může za mnou pak přijít. Tady to je naše logo a dostane také licenci zdarma. Avokou je nástroj, který kodérovi umožňuje to, aby přestal používat jakýkoliv bitmapový editor i vektorový. Umí nahradit sketch, photoshop, v pozdější fázi možná ilustrátor. Jde o to, že my si myslíme, že kodéři by neměli vlastnit Photoshop o, z toho důvodu, že oni v něm nic nevytváří, oni pouze z něho čtou data, aby ten web následně mohli nakódovat. To je přesně to, co řeší AOKODE. A jak tady zaznělo, je to, já jsem myslím, super můstek mezi designérem a vývářem. Prima, děkujeme Petrovi. A, takže tím je to téma uzavřené. Víme, víme, víme všechno. Prima. Mě zajímalo, jak do tohohle všeho zapadá responsivní design. Vy jste vlastně tady ukazovali prostě grafické nástroje. Ale vždycky navrhujete ten web asi prostě v tom řekněme nejvyšším možným, nejvyšším možnější šířce prostě. Ale i ze zkušenosti vím, že grafičtí designéři prostě to odbědou tím, že vytvoří ten grafický návrh v té plné šířce, ale o tu responsivitu se už má starat, prostě jenom ten kóder, což si myslím, že není úplně dobře. To by mě zajímalo, jak to vyřešíte. My v současné době právě jak redesignujeme ty naše aplikace, co se týče funkčnosti a toho vizuálu, tak zatím právě nějakou strategii na responsivní design budeme připravovat. A Takže můžu dát jenom nějaký tip ze své zkušenosti. Já jsem nikdy nebyl příznivcem toho, aby se navrhoval responzivní design, protože to pak dopadá tak, že se navrhnou tři obrázky a nějak se to nakóduje a já, když jsem dělal nějaký svý projekty nebo jsem se o tom učil, tak jsem si vždycky navrhl to úplně nejmenší, co šlo a začal jsem to normálně designovat potom už v kódu, takže ten obsah, ten design toho jsem přizpůsobil vždycky podle toho, jak mi to dávalo smysl, takže postupně jsem si třeba roztahoval prohlížeč, a podle toho jsem nějak upravoval to rozložení těch prvků, až jsem dospěl do toho, do toho posledního maximálního, co šlo. Takže tohleto jsem nikdy. Vlastně začal jsem tou minimální verzí v nějakém wireframeu, nějakým nástroji na wireframe. A pak jsem se přesunul my do prohlížeče a tam jsem to všechno dodělal. No, já web samozřejmě dělám nejradši hned v té plné šířce, ale. E kladu dost, už teď velký důraz na to navrhovat i ty stránky vlastně v responsivu. Když to ten projekt dovoluje, co se týče budžetu, tak si rád fakt sedám jenom speciálně na každou stránku zvlášť a dělám jí v responsivu. A baví mě to, protože v té číšce můžu zase přijít na další nějaký způsoby, jak, jak ty informace říct rychle a víc rozumitelně, kde se víc jako soustředit na tu informaci a ne Zas na ten design, protože v je důležitý hrozně rychlost informací, jak rychle se ten člověk k tomu dostane. Nemůžeme si načítat velký obrázky, když jsme v terénu, takže uh, tam je hlavní text a hlavně je to vidět uh, na tom prvním screenu vlastně to, co je důležitý. A já třeba v tom Fireworks navrhuju, uh, tam to má tu výhodu, že v těch stránkách si člověk může uh, dělat ty šířky různý, že každá stránka může mít různou šířku. Takže já si v jednom dokumentu vytvořím stránky i, i vlastně plnou šířku, dejme tomu 1920 nebo 1280. A potom tam mám zase stránky, které jsou responsivní v těch 640. A skvěle to funguje. Pak, pak to můžu předat jako balík takhle kodérovi v jednom, v jednom souboru a řekl bych, že to takhle funguje dobře. A je pak důležitý v dnešní době už. Já jenom řeknu o svojí vlastní zkušenosti. Nám se poměrně osvědčuje to, že poměrně podrobný prototypnou wireframe podle situace nakreslíme v Muse na začátku, což také si není čistě responsivní, responsivní opravdový layout. Muse vygeneruje tři varianty, phone, tablet, desktop a mezi nimi si přepínáte Vyhýbáním, šoupáním bokem vám nepomůže. Ale pro představu a pro domluvu se zákazníkem to funguje bezvadně. Přijdete na schůzku s telefonem, s tabletem, s notebookem, všechno je vidět, případně s projektorem, záleží. A všechno je vidět, zákazník si to osahá, řekne, jo, to je super, to je dobrý. A nic víc nepotřebuje. Co se týká následně tvorby grafiky, Snažíme se vždycky, vždycky co nejvíc práce udělat v těch prototypech, aby už grafika mohla jenom naznačit cestu, říct koderovi, tak tohle se bude dělat takhle, tady budou takový komponenty a ze, ze zbytku to už jenom poskládáš. Není to, dovedu se asi představit, že u kreativnější, kreativnější grafiky by to asi nefungovalo. Nicméně u těch webů, jaké děláme my, to funguje výborně. A co se týká opravdu velkých webů aplikací, tak jak říkal Michal, je důležitý, dobrý se co nejdřív dostat do prohlížeče a ideálně si vyrobit nějakou style guide, všechny PSDčka zahodit, zašlapat do země a bavit se o té style guide, protože to je to, co je ta aplikace, tak to funguje, tak se to chová a nic jinak. To je vlastně to živoucí předloha, prostě, co vám říká, co to má dělat. A jestli můžu, tak se ještě zeptám, když děláte v tom Muse, když začínáte dělat nějaké prototypy, ono to umí generovat i kód, že jo, si mám jako správné informace, a uh, používá ten samý kód pak koder, nebo, nebo je to takovej uh, myšmaš všeho nebo jako bordel, který se nedá potom jako nějak už uh, vlastně udělat do nějakého čistého kódu, ze kterého by měl radost jako každý inspektor? <laughs> Děkuju za super otázku. Adobe Muse je nástroj vytvořený, navržený proto, aby grafičtí designeři mohli vytvářet hotové weby. Pokud si v Muse nakreslíte web, dáte export, tak vám to vyexportuje web ve třech variantách, pokud, si jste, pokud jste si je předtím nakreslili. Můžete to rovnou hodit na FTP přímo z Muse a jste šťastný. Perfektně to umí e, pracovat s úpravami. V případě, že to není jenom váš nějaký weblík, je to web pro zákazníka, e, můžete zákazníkovi povolit dělat ty úpravy a my si je automaticky zpátky uloží do toho zdrojového souboru. Na to je to taky super. Co se týká čistoty zdrojového kódu, Mius je o dost lepší než svého času třeba Dreamweaver, nicméně pořád to není ono a vzhledem k tomu, že jsem frontendějak poměrně dost náročný na kvalitu kódu, tak bych si nepovažoval nad tím výstupem prohlášovat slova nějak něco jako čistý nebo podobně. Ale použitelné jakoby to je, když se to je ve tak na to je to výborný. Na finální kód ne. Já bych jenom doplnil ze svého designerského pohledu uh proč vlastně jsem nikdy nerad dělal responsivní design v nějakém grafickém editoru. A to je to, že já jako designer mě úplně jedno, kdo na ten web přijde. Já jsem myslel, že téma responsivní design už je dávno dneska překonaný a že všichni chápeme, že to není nějaký telefon, tablet nebo, nebo webový prohlížeč, nebo televize, nebo vůchvý co. A že jde tam jde o to formování toho obsahu. A proto já jsem to vždycky dělal v prohlížeči, že když jsem viděl výstupy od nějakých designérů, tak oni to právě rozdělili, rozdělili na tři nějaké typy stránek a totálně zapomněli na nějaké edge v těch breakpointech a ten web pak nevypadal hezky. A pro mě pro, jako pro designera vždycky bylo důležité uh, právě zachytit ty různé breakpointy a klidně formovat jenom určitý, určitý části toho obsahu, hlavně že to bude čitelný a že ty lidi najdou, co chtějí. To je, to je samozřejmě pravda protože já jsem řekl telefon, tablet, desktop, klasický případ, to je to, co používáme všichni. E, nicméně, e, nicméně je pravda, že jaksi responsivita je i všechno mezi tím, zatím a potom. Osvědčilo se v tom letom směru navrhnout e, responzivní layout tak jednoduchý, aby fungoval přece jenom zase se vracím k těm třem variantám, fluidní pro mobily a menší, plus minus. Nějaký jednoduchý jednosloupcový layout pro něco z velikosti iPadu na výšku a pak nějaký desktop, který se případně může dál roztahovat. Samozřejmě můžete to pojmout třeba jako MailChimp, kde se všechno neustále přeskupí. Tak kluci, tady docela dlouho vlastně jsme se bavili o web designu, takže to jsme asi vyčerpali a máte ještě někdo dotaz? Tak ahoj, já jsem Honza. Já jsem se chtěl zeptat, ty si Adame, na konci té přednášky zmiňoval, že ta grafika by měla být připravená na 2000 pixelů. A já vždycky připravuju ty weby na 1920, ale už jsem se, když jsem přejímal po někom nějakou práci, setkal, že to někdo nabroje na 2000 pixelů. Tak jsem se chtěl zeptat, co je teda lepší pro tebe jako kodéra a proč. A ještě druhý dotaz mám, je to už úplně na vás, na všechny, a jak připravovat ten design pro, pro ten fluidní design? V jakým rozlišení je to, pro, si myslíte, nejlepší připravit? V tom největším nebo v nějakém tom nejpoužívanějším těch 1280 nebo 1366 pixelů na šířku? Díky moc. Já to zkusím? Jo, je to. K prvnímu dotazu, 2000 pixelů. 1920 je Full HD rozlišení, dneska poměrně běžný u monitorů. 2000 pixelů jsme zvolili jednoduše, protože to číslo se mi líbí víc, ale princip toho, je, princip toho je ten, že se vám nesmí stát, že to grafik nakreslí na 1600 pixelů a vy si na Full HD říkáte, tak co se tam za těma hranama děje. O to, o to jde, nezáleží na konkrétních číslech. A druhá otázka je fluidní design, za mě tam platí co nejrychleji z do prohlížeče. Co na to, kluci? Asi fluidní design, design je věc, který zatím nerozumím, takže bych se rád asi taky přiučil dál. <laughs> a, a šířka webu je pro mě 19.20, je základ. A nějak přes to, přes to dál asi nejedu. Já jsem říkal do toho prohlížeče, tomhle to moc neporadím. Prima, prima. Uh, pojďme dál. Uh, tady byl jeden dotaz. Ahoj, já jsem jsi na Adama, jak jsi měl ten tool na prezentování vlastně té grafiky pro toho klienta. Jak řešíš ty responsivní verze? Máš to jako verze mimo, nebo to přepínáš rovnou? Odpověď je stručná, to, je, to bude verze 2.0. Zatím samostatně. Zkoušeli jste Webflow místo toho Muse? Ne, ne. ne myslíš Reflow? Ne, patch? Webflow. webflow. webflow. Zkoušel někdo Webflow? No tak nám to řekni. Dobrý. Jo, já jsem se jako, já jsem v podstatě asi spíš grafik a začal jsem kodeřinou, ale někdy před deseti lety. Tak a, a když vlastně jsme měli takový heketon a koder nepřišel, ale <laughs> den předtím mi ukázal, že existuje něco jako webflow, tak jsem, tak jsem to v pohodě zvládnul fakt jako jako responsivně, a, ale určitě to je potřeba jako znát základy vlastně o jako tomhle, i t, o tom, jak funguje pozicování a takhle, ale, ale je, je to, jako na ten prototyping je to asi pecka A když jsem zkoušel ten Edge, tak ten, ten, ten mi tak teda nesedl. Ale ten už jsem ještě neskoušel. Tak. Jinak? E řada Edge od Adobe je zajímavá tím, že to je ta cesta, kterou Adobe říká, že by se to mělo ubírat. Ono je to trošku, mm, trošku dvousečný, protože ve finále to znamená, Adobe vám říká, kupte si tady 20 našich produktů a budete šťastný. Na, na to se teda moc nic říct nedá. Ale pokud existuje nějaký takový nástroj, který funguje podobným způsobem a nezamyká vás v tom prostředí, tak jako Adobe, tak určitě vyzkoušíme. U docela pokročilý javascriptový animace nebo docela jednoduchý pro naučení. Děkuju. Tady je další dotaz, tentokrát už s oficiálně zvednutou rukou. Já mám teďka dotaz na Michala. Ty jsi říkal, že děláte ve sketchi, Tak mě zajímalo srovnání s Photoshopem, Fireworks a zkušenosti, jako, jak se to liší, v čem je to lepší a jak se v tom dělá. Tak uh, Já nejsem úplně jako nějaký skvělý ui jako že bych o sobě prohlásil, že jsem grafik nebo vizuální designer. Takže já jsem se Photoshop nikdy nenaučil. A přišlo mi to jako hrozný kanon na vrapce. Spousta věcí se mi tam dělala přes ruku, co jsem potřeboval na tu webovku. Jo, když jsem navrhoval jako webdesigner když si ještě nějak ty barvičky, a, a, aby to bylo pěkný a jak jsem říkal, aby to bylo sexy, tak v tomhle to mi Photoshop nikdy jako tu práci neusnadil. Jo, takže pak jsem našel ten Firework, ten jsem si vyzkoušel a tam bylo spousta věcí, které potřebuju na ten web dát. Tak tam byla jako dost rychle dostupná, bylo to jednoduché. Byla tam taky nějaká knihovna nějakých prvků, kterou jsem si tam mohl právě stavět. A to samý vlastně umí ten sketch, ten, ten, ten se mi používá mnohem jako líp. Uh, můžu z toho jednoduše uh, exportovat, jako naučil, jsem se odost, jako naučil jsem se ho a Photoshop jsem se nenaučil, takže v tom, to mi hodně pomohl. A budeme si právě v tom knihovnu, používáme různé symboly a to je asi tak, snad jsem ti odpověděl. Nám jenom doplňující technickou otázku, uh, sketch je zatím jenom pro MacOS, že jo? Já myslím, že jo. A zase je pravda, že u nás se většinou používají Macy, no. U nás jsou, myslím, u nás v GoData jsou asi jenom dva Windowsáci a nikdo je tam nemá moc rád. Já mám já, mě samozřejmě zajímá víc ta uh, část, kdy se musí udržovat nějaký produkt a musí se nějak udržovat ta konzistence toho rozhraní přes ty stránky, které se vyvíjejí po několika letech, vrací se k ním. A ty se tam Michale řekl takovou větu, s který jsem se trošku vyděsil, že občas jako to je složitý vysvětlit, proč jste to udělali takhle, a jdete do toho kódu a změníte to tam. <laughs> Což se vysvětl, jako, bych, jako asi nechtěl, ale... Uh, abych si udělal tu otázku. Uh, jak by tohle mělo podle toho jako fungovat, když to mám jako, dlouhodobě udržitelný projekt, a jak by měla to spolupráce ideálně fungovat? Aby, aby to teda říkám, bylo i z hlediska kódu, i z hlediska designu nějak konzistentní a zároveň se to mohlo vyvíjet. Díky za otázku. Já se přiznám, že jsem se v tom trochu ztratil, tak doufám, že jsem to pochopil. Jak teda udržovat nějaký projekt, který je dlouhodobý, jak tam udržet konzistenci? No, my to děláme takže předtím, než jsme začali vyvíjet ty guidelines, právě aby, na, aby jsme to měli ještě jednodušší, tak jsme měli na driveu, nebo máme na driveu nějaký úložiště s těma různými designama. Máme tam rozházený. Takže to děláme tak, že když nějaký designer nebo tým designerů dělá nějakou věc, tak oni se zpětně koukají, jestli to už bylo jednou použitý, nebo jestli vyrábějí něco nového, jestli neudělali nějaký omyl. V tom nám občas pomůžou i sami vývojáři, oni nám řeknou, hele, vy tady používáte něco, co tady je použít je strašně složitý, protože my to tady musíme udělat znova, nemůžeme to přepoužít. Takže ta spolupráce v tomhle tom nám hodně pomáhá a Jinak jako asi jednoduše řečeno, prostě si musíme na to dávat bacha a tu botu uděláme. Jo? Protože jak se to potom ten projekt košatí, ta aplikace je větší a větší víc stavu, tak když zjistíme, že uděláme botu, tak buď musíme založit nějaký bug, nebo nám to kivají inženýři vrátějí, ať to předěláme. A my máme právě takovou, není to zase tak dlouho, máme takovou jako nepsanou dohodu, že my hodně. Tlačíme jako designéři na detaily a vývojáři nebo frontendisti nám říkají, my to tam prostě nevidíme, tak jsme se dohodli, že takový ty detailíčky budeme řešit jako a šolichat my. Že oni by měli mít víc času na to spíš takový ty větší věci a, a pušování nějakých a, a polišování nějakých boxíků, to si můžeme udělat klidně sami. Ale je zase, pravda, proměn, ještě doplním, zase je pravda, že tam je taková určitá nevraživost, kterou jsme docela dlouho překonávali, a to je to, že mi jim ten kód začneme třeba přepisovat, hodně upravovat, budeme dělat nějaký opičárny tam, kter ve kterých oni se ne nevyznají, protože mají určitý jako, zase CS CSS-kový guide, který mají dodržovat. Takže já jsem se třeba kvůli tomu tomu učil ty CSS-kový guide, abych jim to nerozbíjel. A když dělám nějakou drobnou úpravu marginu pedingu nebo nějakou barvu, tak to je v pohodě, ale když dám něco většího, tak se jich budu radši zeptat. Já spíš si ještě, jestli trošku rozšířit, jestli to neklade na vás, jako ty designéry, větší nároky v tom, že to musíte mít skutečně rozmyšlené. Mně by a to jsme měli problémy u nás, že mě přišlo, že ty uh, designéři to, jako viděli teď, jako že teď to chci mít, aby to takhle, ale my, jako protože my vidíme, že to bude muset zpravovat dalších několik let, tak jako chceme slyšet, jako takhle to bude, mám to takhle rozmyslený a jako pokud navrhnu tuhle komponentu, tak bych byl rád, aby jako, za, za, za půl roku až budu navrhovat podobnou stránku, se používá ta samá komponenta, protože jsme si to tak nějak vymysleli. Je tohle možný tady toho dosáhnout, nebo je to jenom můj, jako moje představa? No, <laughs> uh, je pravda, že když si to nějak jako vymyslíme, že by to tak mohlo fungovat, tak se snažíme to tak tlačit. Jak jsem říkal, uh, ono to je právě jako ještě hlouž v těch designových principech, proč to tak dělat. A my se prostě vždycky nad tím zamýšlíme, ano, klade to na designéry velké nároky a... Zase hodně, hodně dobrý designer by tohohle měl být schopen, měl by to umět, měl by tu konzistenci zajistit, takže v podstatě by to měl mít v náplně práce. Nás třeba vedení v poslední době péruje, když nám to prostě ulítne. Takže dostáváme, dostáváme hodně konstruktivní kritiku ohledně toho a musíme se na to jako snažit. Ale zase na druhou stranu my jako designéři u nás ve společnosti to máme jako cíl, aby jsme měli konzistenci a když nám třeba nějaký product manager, který lehce tomu designu jako rozumí, a zkouší nám tam dávat nějaké prvky, které jsou nestandardní, se kterým asi nemyslíme, že budeme dál jako operovat, že budeme využívat, tak se snažíme eliminovat a udělat to nějak jinak. Protože lidi to znají, nebudou s tím mít problém pochopit, co to vlastně dělá a tak. Ale nároky jsou větší. Já teda nejsem ani kodér, ani designer, takže možná ten dotaz bude trošku cestnej, ale chtěl uh, se to taky Michala, když vyvíjete nějakou aplikaci, a dejme tomu se předělává část té aplikace, nebo se tam dělá nějaká větší sada, feature, nebylo by lepší, aby ty kodéři a designéři byli v jednom týmu, jakoby, že ten tý, ty týmy byly rozdělené podle těch feature, a ne podle toho, já jsem, že by se jakoby odpadla ta hranice mezi tím kodérem a designérem, nemusí se řešit nějaký procesy, jak to předávat, ale že by prostě spolu seděli v jedné místnosti a řešili to rovnou nějak iterativně. Díky. Uh, já jsem to, jsem si nej, nejsem jistý, jestli jsem to nezmínil, ale říkal jsem právě, že my jsme rozdělení do Scrum týmu u nás a ten designer je součástí toho týmu. Seděl vlastně teďka v Budata, sedím v tom kancelíku, e, byla tam snaha nás zase spojit všechny designery dohromady a já vidím, jako nutný právě sedět s těma vývojáři, s těma klukama a to diskutovat, takže u nás určitě je skvělý, že já s nima právě sedím, můžem tyhle ty věci diskutovat a spolupracovat na tom. Nechtěl jsem to co zmiňovat, ale organizačně jako designéři uh, nějakým orgčartům nejsme uh, přímo ve Scrum týmech jako u těch, design, uh, u těch developerů, ale my za nimi rádi chodíme, protože víme, že tom tomu UIQ hodně pomůže. Tak, tak fajn, tak kluci děkuji moc. Bylo to velice zajímavé, si myslím. A vy se, vy ještě někam neodcházejte, tady jako oficiální show končí, ale... Pokud chcete ještě neformálně pokračovat, tak směrem k baru. A jinak, můžete se vidět, můžeme se vidět buď za měsíc a něco v Brně, kde téma srazu bude SVG, což je zase jako hodně zajímavé pro front and distance. znova, Uh, nově chobot, chobotnice, frontendistice, uh, se i nové chapadlo, a to v Pardubicích. Tady Robin Pokorný organizuje sraz v Pardubicích. Ten bude, pokud se nepletu, v půlce listopadu, cirka, tak určitě sledujte nás na Twitteru, Facebooku, určitě se to tam objeví. A uh, pak vás uh, velice rád chci pozvat na uh, Tech Open Day, který bude tady v půlce listopadu, vlastně půldenní akce s přednáškami od Davídka Grudla, Michala Ilicha atd. a TD. Na závěr bych chtěl poděkovat Noudu, že nás tady velice velkory se pohostil a určitě to tady ještě zopakneme. A děkuju speakerům a děkuju vám, že jste přišli a že jste měli super otázky.